«Не будь дитиною, на смерть ідеш». «На смерть? Той на смерть. Нам, козакам, двічі не вмирати». Я заскриготав зубами, відчувши, що сьогодні мені його не завербувати. Тут ще й будь-яку мить могли вискочити ангели й дати по шиї, адже мені на мою вербовку був виділений тільки певний час». «Нічого, завтра москалі на шнурм підуть, побачимо, якою ти тоді заспіваєш, сказав я не так йому, як сам собі, а тоді махнув товаришам, що ми забираємося звідси». Я трохи помилився, коли говорив, що штурм почнеться на другий день. Москалі очікували якийсь час, доки підтягнуться всі сили, намагалися вести якісь переговори з гетьманом, та наступ такий почався. І з самого початку вони провели артпідготовку, палячи по місту несамовито з гармат. Добре побомбивши, радники пішли вперед. "Готуйся", командував навалу Гуляницький. Він сам був із шаблею в руках. Ми оглядали цю битву, стоячи збоку, щоб не зачепило. Бачили й московських старшин, що засіли в урочищі та біля села Підлипного. Це було досить далеко від самого конотопа, накази своїй Тробецької передавав через гінців, через них же й приймав донесення з поля бою. По грузькому болоту ратним людям було бігти важко. Вони грузли, і це затримувало їхнє пересування. Козаки користалися з того, відкривши по нападника густу стрільбу з мушкетів та гармат. Скоро поле перед містом вкрилося стрілецькими трупами. Поранені стогнали, намагаючись встати. Проте решта сунула на місце поранених, ставали інші, їх було багато, хоча в цю першу атаку пішла лише частина війська. Усі піти не могли, бо лише б заважали один одному. Стрільці несли плетені кошики із землею, в'язанки очерету, дрова. Все це почали кидати в рів, щоб завалити його. Багато із самих нападників впали на днорову скошені козацькими кулями. Заваливши дно, Стрільці пробували перелізти на інший бік Дерлися зі всіх сил Козацькі кулі не переставали їх кусати І от велика частина стрільців Уже перелізла рів Почала дертися на вал Тут їм на голови полетіло каміння гаряча смола Важкі колоди Опір був сильний Козакам немало допомагали міщани. Таратні люди все лізли. На місце одного забитого ставало відразу двоє. Їм вдалося видертися на перший вал. Далі пішли приступом на другий. Гинули та не зупинялися. Сотні стрільців полягли вже на волах та ровах містечка. Та це не могло зупинити їхнього штурму. Ось вони вже видерлися на останній вал. Козаки рубають їх шаблями, скидують списами, молотять килипами. Ратники все пруть. Вони вже в кількох місцях продавили оборону та вдерлися в місто. Гуляницький бачив це. Він був уже без сорочки, лише в козацькій шапці з довгою китицею в шароварах, шаблою в руці та хрестом на шиї. Матінко Боже, заступи, поможи нам, Пресвята Богородице, не покидай нас, гукнув він, сам же пішов на стрільців, що ось-ось прорвуть оборону. Він перехрестився і з розгону кинувся в бій. Від його наскоку відразу двоє москалів перевернулися. Полковник почав люто рубатися. Козаки були за ним. Шабля його дробила кості, порола плоть, кров з-під неї бризкала на всі боки. В другій руці полковник Шляхтич мав пернача, яким трощив голови нападників. Ступаючи по трупах та поранених, Гуляницький разом зі своїми козаками почав тіснити москалів назад до валу. Захисники билися, як леви. Стрільці, як не змагалися, та не могли стримати такого напору, відходили, мов би невидимо, могутня ріка випихала їх із міста. Це було неймовірно. Здавалося, що місто вже їхнє, але така відчайдушна оборона, козацька завзятість, змусила москалів відступити. Залишивши на валах повно своїх трупів, вони відкочувалися. Козаки били з рушниць йому слід, Дехто перивався вдарити з міста, Та полковник стрімов. На сьогодні вистачить. Цього вечора полковник Гуляницький Молився довго у своєму кутку, Дякував причистій. Хрестився широко, кланявся, Молитву читав голосно, виразно, мов учитель перед дітьми. Ми за дверима почекали, доки він закінчить, і знову ляже спати. Спить він мало, лише кілька годин маємо встигнути. Я вирішив дотиснути його. Він мусить здатися. Лише пан Рецько чогось не здавався. Після цієї ночі я постійно навідувався до нього Здавалося, з кожним днем, а захисникам ставало все гірше, все більше їх гинуло. Гуляницький, який завжди молився, жодного вечора й ранку не забував цього зробити. Слова молитви говорив зосереджено, не так, як дехто. Уста ще почуть слова молитви, думки ж в іншому місці. Люди, дивлячись на полковника, і собі ставали такими ж одержимими. Коли пан Грицько приходив до них, коли вони бачили його довжелезні вуса, божевільний погляд, хрест на шиї та шаблюку, тут же і в їх очах, почали запалюватися божевільні вогники. Вони, не соромлячись, зверталися до небесних сил про допомогу, молилися, а часом вітали свого полковника голосними вигуками і потрясали над головами шаблями. Москалі ще кілька разів намагалися взяти місто штурмом, та їм завали перелізти так і не вдавалося. Вони безперестанку обстрілювали конотоп із гармат, а міські вали з мушкетів та луків. Козаки їм відповідали тим же, проте робили це набагато влученіше. Трубецькою, Ніс великі втрати. Ратники почали звозити звідусілі землю і взялися засипати рів та насипати перед міським свій вал, щоб вилізти на нього і вже звідти стріляти по місту з гармат. Козаки мовчки спостерігали за тими приготуваннями. Зробимо вночі вилазку. «Не відриваючи очей від ворога», – сказав Гуляницький. Ніч була вже тепліша, проте така ж темна. Міська брама трохи привідчинилася, з неї висипали козаки. З першими вибіг сам полковник. Опустився легенько міст через рів. Гуляницький на чолі невеликого загону біг до ворожих позицій. Дорогу показував Конотопський козак, що добре знав тутешні стежечки. Козаки не хотіли, щоб болото затримало їх рух, щоб чавколо під чобітьми та видавало присутність. Підбігши ближче, вони попадали на землю і почали лізти вужами. А ратники, що несли варту на земляних купах, нічого не зауважили. Не сподівалися. Гуляницький кинув ніж просто ратнику в горла. Стрілець захарчав і упав глухо. Чорними тінями підскочили бувалі козаки і перебили решту вартових. Тоді полковник гукнув пугачем тричі, даючи знак своїм. Задум був дуже простий. Козаки мали забрати москалів землю, і замість того, щоб ріс московський вал, підсипати свій. Божевільний задум. Але козаки без страху пішли на це діло. Багато землі було ще на підводах. Іншу козаки швидко завантажували і перетягували до міста.